а також круглі боки апельсинів випиналися під целофаном. «Оце ще. Бенкету не вистачало», – подумала Поліна. «Ти не заперечуєш, якщо ми символічно відсвяткуємо мою покупку?» – наче прочитавши її думки, спитав Богдан. «Ха, це начебто христини хочеш влаштувати?» «Ага. А тебе хрещеною візьму». Засміявся хлопець, не відволікаючись від дороги. «А ім'я вже придумав?» «Ще ні. А які пропозиції?» «Та я ж навіть не знаю, вона в тебе дівчинка чи хлопчик?» Теж засміялася Поліна. «Звісно, що хлопець. Хіба б я собі дозволив їздити на дівчині?» Насупивши брови, сказав Богдан. «Хлопець?» На мені твоя машинка видалась іншою. Ну, щось придумаємо. О! Можна назвати її, а його Мішель. Звучить однаково для жінки та для чоловіка. Хоча пишеться по-різному. Але ж, сподіваюсь, ти номери Мішель не замовлятимеш? засміялась Поліна. Ні, я на понти не падкий посміхнувся Богдан. А Мішель мені подобається. От і відсвяткуємо за тортиком. Згода? Ну, хіба ж я можу відмовити за таких обставин? Я ж ще за книжку не виставилась, засміялася Поліна, і відчула, що давно їй не було так легко з кимось, як у цій машині, де сприймача тихо лунає музика, Двірники змітають з лобового скла сніжинки, гріє пічка, а за кермом – мужчина, якому вона не байдужа. У пакеті справді виявились торт, апельсини, а ще вакуумна упаковка кави, нарізка сиру та бужинини, баночка оливок, пачка масла, баночка червоної ікри, та свіжий батон. Нічого собі Христи не задумав, здивувалась Поліна, коли Богдан виставив усе це на кухонному столі. Ну, ми ж маємо якнайменше три приводи для святкування. Тобто, вже три? Обмити машину раз. Обмити книжку два. Богдан посміхнувся і витримав паузу. «Ну, а ще? А ще? Сьогодні ж Миколая?» «І хоча він носить подарунки дітям, хто сказав, що, стаючи дорослими, ми втрачаємо геть усе від дітей?» «Ой, справді!» – сплеснула руками Поліна. «Як же я забула? Вибач, а у мене немає для тебе подарунка». Я не думала, що ти таке шоу влаштуєш. Я взагалі не сподівалася, що ми сьогодні побачимось. Ну, то залізеш на табуретку і читатимеш вірші. Всіма відомими тобі мовами. Щиро засміявся Богдан, показавши на табурет біля вікна. Поліна уявила себе на ньому, у коротенькій білій сукні, в червоний горошок, з бантами на голові, у білих гольфах, сплеснула руками і зареготала. Іначе кришився й обсипався з неї затісний панцир, що останнім часом тримав її в ображеній недовірі до всього світу, в якомусь напівпаралічі усвідомленої самотності. Богдан зробив крок назустріч, поклав долоню їй на плече, стиснув його пальцями, і подивився дівчині у вічі. Поліна не відсахнулася, не нашорошилась. Вона тицнула його кулаком у груди і заливаючись сміхом проговорила, «Такі приколісти мені ще не траплялися. Ніколи не знаєш, що ти утнеш за хвилину». «Це точно», – відповів Богдан і подивився на годинник. «У двері подзвонили». Молоді люди перезирнулись. Богдан знизав плечима і кивнув у бік вхідних дверей. Мабуть, родичка, припустила Поліна, глибоко вдихнула і видихнула, щоб заспокоїтись, і пішла відчиняти двері. Богдан ще раз глянув на годинник, потім підійшов до вікна, визирнув у двір, знову повернувся обличчям до дверей, закусив нижню губу і схрестив по два пальці на кожній руці. «Ой, хто-хто Миколая любить! Ой, хто-хто Миколаю служить! Тому, святий Миколай, на всякий час помагай, Миколай!» пролунало з коридору густим жіночим голосом. Поліна заткувала до кухні, а на неї насувалась середнього зросту жіночка у кожушку, у квітчастій хустці з розпашилим від морозу та розмальованим до свята обличчям. Вона співала і сунула вперед з якимись пакунками в руках.